Pozitánó, Olaszország. Két évvel később, ismét történetünk idején. A Vótervács segélyhajó fedélzetén. Mindent Paolo intézett. Az unoka öcs, ahogy általában hívták. Bár Paolo sokkal jobban szerette volna, ha szándokádnak szólítják. Ezt a nevetőt találta ki magának. Vékony, törékeny fiatal ember volt. A ma esti feladatra és az ehhez hasonlókra épp a kinézete miatt választotta őt a nagybátyja, Francesco. Paolo soha senkinek sem szúrt szemet. Átlagos déli arc volt Kazertából, egy Nápoly közeli városkából. Kazerta épp úgy nem tűnt fel Olaszország térképén, mint Paolo a nápoi utcán. Fényes, fekete haját hátrafésülve, cofban horta. A rövid borosta ormagasságig fette el az arcát. Koronfekete fekete horkándzsekit hordott, amit a nyakám mindig magasra húzott, még akkor is, ha meleg volt. Nápolytól a szicíliai Palermóig a dél-olasz városok tele voltak ilyen arcokkal. Bármely napszakban, bármely kávézóban tucat szám támasztották a pultot a copfos borostás paulók, Annyi különbséggel, hogy közülük csak az egyik lehetett a kámorra legszervezettebb sejtje, a kazalézi klán vezetőjének az unokaöccse. Az évi 30 milliárd eurós bevételét a világ számtalan országában száz számra regisztrált cégeken keresztül tisztára mosó nápoi maffia fővárosa, a senkinek sem feltűnő 70 es kazerta volt. A kámorra pénzügyeit szinte teljes mértékben az ottani klán, a hét családot tömörítő kazeléziek intézték. Értelemszerűen a műkincs csempészetet is. Francesco Schiavona, a nagybáty, arról volt híres, hogy a nápolyi kamorra pénzügyi részlegét meglepő módon a konkurencia, a szicíliai mafia a Kózánosztra struktúrájában építette fel. Családi sejtek, szoros rokonságban egymással. Rajtuk kívül soha senki sebe, seki. Francesco szerette, hogy az üzlet filozófiáját leíró rövid mondat összerímel. Soha senki sebe, seki. Paolo most épp azt nézte, ahogy a lábánál összekuporodva fekszik ez az agyalágyult, szerencsétlen Kutribarilla. A nápoi kisfőnök. Ez meg azt szerette volna, ha így beszélnek róla, kisfőnök. Hát, most már alig, ha fognak, gondolta szándokán. A jelleg szerint a líbiai parti őrség katonái úgy fejbeverték, hogy még a saját nevét is elfelejtette. Legalábbis ha jól érti ezt az új német figurát, a helyettesítő hajós kapitányt. Paolo rendszeresen járt nyelvórákra, de az angol tudása még nem volt tökéletes, úgy, hogy csak nagyjából rakta össze a történetet. Ez persze esze ágában sem volt elárulni, egyetlen egyszer sem kérdezett vissza, mert egy szándokán sosem mutatja ki a hiányosságait. Ezt alaposan megtanult a gyerekkor a kedvenc olasz tévésorozatából, a Malháj Tigrisből, amit néha még ma is újra nézett. Úgy tűnt, nagy cirkusz lehetett a líbiai partoknál, mert a kis mitugrász Rizzó konkrétan itt sincs. A parti őrség katonái állítólag magukkal vitték Tripoliba, a kapitányjal, Klaus Fleischal együtt. Elmúlt már éjfél, mire a kötött. Paó és három embere két napja várták a német segélyhajót a nagybáty, Francesco Schiavóna pozitánoi luxus villájában. Már épp kezdtek türelmetlenkedni, amikor végre megérkezett. Most, hogy ez a Klaus helyettesítő másik német, ez az Alexander, ha jól értette a nevét, elmagyarázta neki, hogy mi történt, hirtelen sok mindent megértett. Egyrészt ezek szerint Klaus fleiss az elmúlt két napban azért nem tudott beszélni, mert letartóztatták a líbiaiak. Másrészt, mielőtt ez megtörtént volna, bedobta a műholdas telefonját a tengerbe. Helyes, ügyes fiú, jó kutya! Az mondjuk durva, gondolta Paolo, hogy a líbiaiak már a mentőhajók fedélzetére is felmerészkednek, és most már ők tartóztatják le a segélyszervezetek kapitányait. Bár vajuk be, ez érthető azok után, hogy hasonló helyzetekben az olasz bíróságok mindig elengedik a németeket. Embert menteni nem bűn, hanem érdem. Legutóbb is ez volt az agrigentói tartományi bíróság ítéletének a magyarázata. De a lényeg, hogy a ládák itt vannak. Pauló számára ebben az esetben semmi más nem számított. A menekültek, ez a sötét arcú töltelék horda a legkevésbé sem érdekelte. Rájuk sem nézett. Bár, ha megteszi, sőt, ha beszél velük, akkor sem tudott volna semmit kideríteni. És hát valóban, a nápoi kisfőnök, Kutri Barilla agyalágyult módjára feküdt a lábainál. Ő aztán tényleg nem emlékezett semmire. A teljes és örökös memóriavesztést okozó bonyolult vegyület befecskendezésére személyesen az olasz katonai elhárítás információs részlegének a parancsnoka, Fabríció Virági adott engedélyt. Kutri barillát azután szállították vissza a helikopterrel a Waterwatch fedélzetére, hogy hat hidroxid dopamin kombinációját kapta fenillel, hármas kategóriájú tetrahidropiridinnel és úgynevezett MPTP amiloid bétával Totális és örökös memórielesztés. A holland-német legénységet letartóztatták, és nem sokkal azután ki is cserélték, hogy Antónió a gumicsónakról belökte a földközi tenger víztemetőébe temetőjébe, Klaus fleisch A menekülteket is elszállították. Helyettük olyan szomáliaiak érkeztek, akiket három nappal korábban az olasz haditengerészet mentett ki a tengerből, és semmiről nem tudtak semmit. Márkó és Antónió sem voltak már a fedélzeten, mint ahogy senki a repártóinformációni e sicurezza titkos akciókat végrehajtó, jelzés nélküli szürkeruhás katonái közül. Egyedül Alexander, a hajós kapitány tudott többet a kelleténél, de ő beavatott volt, az olasz haditengerészet félig német származású tisztje. Ott kötött ki, ahol kellett, azt a történetet mesélte, amit kellett, és úgy viselkedett, ahogy kellett. Az éjszaka sötétjében nem lehetett látni a szakadékos öböl tetején terpeszkedő barokk luxusvillát. Lentről, a vacs fedélzetéről nézve, a meredek pozitánói öblöcske csak egy volt a sok, nehezen megközelíthető kikötési pont közül. A 40 méter magas sziklanyúlvány épp úgy helyezkedett el, hogy a nyílt tenger felül még fényes nappal is eltakarta a villa hajót. A ládákat visszük, menekültek maradnak. Pauló próbált Alexanderrel rövid és egyszerű angol mondatokban beszélni. Remélte, hogy mindent jól mond. Elhajózni innen rögtön, kitenni őket máshol. Amikor fél órával később az Akkád királyfejett Pauló emberei áttették egy sejemmel bélelt koporsóba, azt pedig óvatosan beemelték a hosszított fekete Mercedes limuzinba, eszükbe sem jutott, hogy az értékes műkincsel együtt egy Global Tracker jeladó is került a temetkezési járműbe. A két centis, raktapasz vastagságú és annak is tűnő tárgyat a katonai elhárítás mérnökei helyezték el a bronzfejszobor belső felületén, amikor a beinjekciózott és itt teljesen elhűlt kutribarillát pár órával ezelőtt visszahozták a Walter fedélzetére. Levették Márkó jeladóját, amit még ő helyezett el az Akkád királyfej belsejében Szíriában, és kicserélték egy lényegesen precízebre. Egészen magasra, a koponya fűrészéhez tették, egy olyan pontra, amit még lámpával bevilágítva sem lehetett észrevenni. A Global Tracker 5 másodpercenként adott pozíciójelet magáról, két hétig bírta energiával, és ha radar detektort érzékelt a közelében, automatikusan kikapcsolt. Tehát felfedezhetetlen volt. A Sorrentói félszigetnek ez a déli pozitánói oldala olyan szakadékos és meredek volt, hogy út nem is vezetett erre. A koporsót szállító fekete mercedesnek ezért innen nagy téve a félsziget északi oldalán, kacskaringós, keskeny utakon kellett eljutnia a légvonalban 40 kilométerre fekvő Szalernói magánrepülőtérre. A hangsebességgel közlekedő privátgép tegnap reggel óta várt rá. Az út az éjszaka sötétjében két óra húsz percig tartott. Az acél szürkére festett, elnyújtott, ovális ablakai miatt ikonikusnak tartott Gulfstream G500-as, Helyi idő szerint reggel 5 óra 27 perckor emelkedett fel Olaszország légterébe. Abban a pillanatban, hogy a gép elhagyta a kifutópályát, 300 kilométerre tőle, számítóban, egy 30 méter magas betongömbe zárt titkos katonai radarállomáson apró, narancsárga kereszt villant fel az egyik képernyőn. A csillagvizsgálókhoz hasonlító betongömbben mindenki kabátot, sapkát és kesztyűt viselt. Az év minden napján. A felhalmozott radarok, megfigyelőeszközök és az ultramodern APCN rendszer működtetése ugyanis olyan intenzív hűtést igényelt, hogy az épületben konstans 5 fokos hőmérséklet uralkodott. Plusz 5 fok, ami már elég hideg ahhoz, hogy a radar megfigyelők a négy órás szolgálatot csak kesztyűben tudják teljesíteni. A számítói légitámaszpontot 2003-ban hagyták el az amerikaiak. Az egyre tökéletesebb műholdas rendszereknek köszönhetően Dél-Olaszországban többé már nem volt szükségük hagyományos radar megfigyelő bázisra. A földközi tenger légi és vízi közlekedését azóta Észak-Olaszországból a Vincenzai műhold támaszpontjukról követték. Számvító ezután került vissza az olaszokhoz, akik részben amerikai, részben viszont saját fejlesztésű technikával a világ talán legmodernebb megfigyelő bázisát építették ki pár év alatt. A központi irányítóterem tévé stúdióra emlékeztet. A kabádban és sapkában ülő katonák, mint egy élő televíziós közvetítést irányítanának, mindig egyszerre négyen ülnek a tíz méter széles vezérlőpútnál, ami tele van kapcsolókkal, potméterekkel, miniképernyőkkel és joystickra emlékeztető karokkal. Elég nagyokkal ahhoz, hogy a kesztyűbe bújtatott ujjakkal stabilan meg lehessen fogni őket, és a katonák a néha hangsebességgel közlekedő repülőgépekre egy kilométeres közelségig rá tudjanak zúmolni, aztán pedig követni őket. Az APCN rendszer, bár olasz fejlesztés volt, mégis angol névvel rendelkezett, mert az olasz hadipar kilépett vele a világpiacra, és a hozzátartozó elemeket már 13 országban eladta. Teljes egészében viszont soha senkinek. Az olaszok a lényeget megtartották saját maguknak. Az Advanced Pulse Compression Noise Detection, vagyis a műholdalapú fejlett impulzus kompressziós zajérzékelés célzottan még tízezer kilométeres távolságból is egy méter pontosan tudtak követni és érzékelni azokat a hanghullámokat, melyekre a megfigyelő tisztek rádokkoltak. A gallium technológia, a GAN, ami ezt lehetővé tette, szintén olasz fejlesztés volt. A titkos olasz radarbázis tévéstúdiójában stúdiójában, a vezérlőpulttal szembeni falon öt hatalmas képernyőt lehetett látni, alattuk pedig olyan monitorokat, melyeken a számok és az adatok úgy pörögtek, mintha reptéri kijelzők lennének. Ahogy a kibocsátott hangjuk alapján megfigyelt és követett repülőgépek, hajók vagy személygépkocsik mozogtak, a feliratok állandóan változtak. Az összes koordináta folyamatos mozgásban volt. A számvítói központ a felszállás után a Gulfstream G500-as összes adatát begyűjtötte, kevesebb mint egy perc alatt. Az Akkád királyfej jeladója öt másodpercenként pitjeget a jobb széről nézve második képernyőn, miközben alá egyre több információ gyűlt össze. Az eredeti felszállási engedély és légifolyosó kérelem az Egyesült Államokba szólt. A gép az előzetes adatok szerint Floridába tartott a Palm beach repülőtérre. Csak ketten ültek a fedélzetén. Két, kizárólag erre az útra felbérelt pilóta, akik semmit sem tudtak arról, hogy a koporsókban pontosan mi is utazik velük. A feladatuk az volt, hogy amint elhagyják Olaszország légterét és átlépnek Franciaországba, azonnal útvonalmódosítást kérjenek. Le kellett mondaniuk az amerikai belépési kérelmüket és Berlin felé venniük az irányt. Az olasz civil légtérfigyelő és légiforgalom irányító rendszer a felszállás után egy órával el is engedte a gépet, hiszen az kilépett Olaszországból. A számítói központ azonban nem. A radarbázis főképernyője a titkosított TOS rendszeren keresztül rácsatlakozott egy római számítógépre. A TOS-t folyamatosan mozgásban lévő katonai teherautókra leszerelték fel, vagyis úgynevezett szállítható optikai rendszer volt, és így az adatátvitel róla megfejthetetlen. Ezúttal közvetlenül csatlakozott a katonai elhárítás információs részlegében a parancsnok asztali számítógépére. Fabrizio virági meghökkentve vette észre, hogy pont a lényeget nem látja. A repülőgép tulajdonosa egy olyan offshore cég volt Panamában, melyet az Egyesült Államokban Wyomingban jegyeztek be, méghozzá családi bizalmi vagyonkezelői formátumban, így a valódi alapító magánszemély neve feltárhatatlan maradt. A Trust megbízott vezetője sem magánszemély volt, hanem egy újabb vagyonkezelő cég, amelynek a működését egy nyilatkozat szabályozta. Ezt Letter of wishes hívták. Csak egyetlen példányban létezett, és egy távol-keleti, egészen pontosan Makaói bank széfjében feküdt. A digitális formátumot a cégbejegyzés másnapján törölték. A tő példányt viszont csak abban az esetben szabadott kiadni a szévből, ha bizonyítható bűncselekmény, vagy annak egy amerikai bíróság által nyilvános ítéletben kimondott gyanúja merült fel. Amikor Fabricio virági mindezt meglátta, és rájött, hogy lényegében nem lát semmit, levette a szemüvegét, és káromkodva ellökte magát az íróasztaltól. Reggel fél hét volt. Már egy órája ült az irodájában. A radarközpont hajnali félötkor ébresztette fel azzal, hogy a jelek szerint a Szalernói repülőtér felé tart az akkár királyfej. Fáradt volt, mert előző nap be kellett iktatnia egy Firenzei utat, és csak késő este ért haza. Rákönyökölt az asztalára, és a bal kezével masszírozni kezdte a homlokát. Nem voltak illúziói. Az Abu Omar félék már réges rég lenevelték erről. Sok mindent tudott, és még annál is többet sejtett. De ez a gép, még őt is meglepte. A 43 millió dolláros ára, ami nem számított különösebben drágának, és ehhez képest a cizelláltság, ahogy a regisztráción keresztül eltüntették a valódi tulajdonosát. Láthatóan nem adó elkerülés volt a cél, vagy hogy büszkélkedhessen vele az, akié, hanem hogy inkognitóban használhassa. Kávét akart, koffeint. Felkeléskor itt az elsőt, ez lesz ma a második. De ebéd után már ötnél fog tartani. Abbahagyta a homlokmaszírozást, és újra ránézett a képernyőre. A gép közben ismételten módosította az útirányt. Fabrizio Virági megdöbbenve látta, hogy épp leszállási engedélyt kért. Budapesten.